בעזרת השם נעשה ונצליח, בעזרת השם ידבח, בזכות רבנו הקדוש, בזכות רבי נתן, בזכות כל הצדיקים, ספר לקוטי תפילות. הקדמה. רבנו זיכרונו לברכה, הוא האדמו"ר הגאון הקדוש, אור הגנוז והצפון. מורנו הרב רבי נחמן זצ"ל, בעל המחבר ספר ליקוטי מוהר"ן, הזהיר אותנו כמה פעמים בכמה מיני לשונות לעשות מהתורות תפילות, ואמר שנעשה מזה שעשועים גדולים למעלה, ואמר שעדיין לא עלו שעשועים כאלו לפני השם מטבח, כמו אלו השעשועים שנעשין מתפילות אלו שעושין מן התורות. ועוד דיבר מזה כמה וכמה פעמים עם כמה וכמה בני אדם. אמנם לא ביאר העניין היטב איך הייתה כוונתו הקדושה בזה, אך מכלל דבריו הבנו שעיקר כוונתו הייתה בפשיטות, שנשתדל לעיין בתורות הקדושות והנוראות שגילה לנו, להבין ולהשכיל כוונת אותה תורה למעשה. כי זהו העיקר, כי לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, כמבואר אצלנו כמה פעמים, שכל עיקר כוונת רבנו הקדוש והנורא, זכרונו לברכה, בכל התורות שגילה, היה הכל רק בשביל המעשה, שנשתדל ונתאמץ ונתחזק בכל עוז לשמור ולעשות ולקיים ככל הנאמר בכל תורה ותורה, ונחשוב דרכנו כמה אנו רחוקים מאלו הדברים המוזכרים בכל תורה ותורה, ונתפלל ונעתיר להשם בריבוי הפצרות ובקשות ותחנונים, שירחם עלינו ויזכנו ויקרבנו ברחמיו המרובים, שנזכה לקיים כל מה שנאמר שם באותה התורה, ונשפוך שיחנו לפני השם יתברך על כל הדברים הנאמרים שם, שנזכה לקיימם ולהגיע אליהם בשלמות. ומי שזוכה לעסוק בזה, לעשות מהתורות תפילות כנ"ל, בוודאי יוכל תמיד לפרש שיחתו לפני השם ידבח, ואת כל אשר עם לבבו ישיח על ידי כל תורה ותורה. כי אף על פי שבתחילה יכול להיות שידמה לו שהתורה הזאת אינה מדברת מההכרחיות שלו ומהחסרונות והפגמים שלו באותו העת, אף על פי כן, כשיתחיל לדבר על ידי אותה התורה, בוודאי יעזרהו השם ידבח ויוכל להכניס שם כל שיחתו ואת כל השירים לבבו יוכל לפרש על ידי כל תורה ותורה. כי דברי רבנו זכרונו לברכה הם כלליות גדול מאוד מאוד וכל תורה ותורה כלולה מכל התורות, כל התורה כולה ומכלליות ישראל ומכלליות כל הדברים שבעולם וכל אדם כמות שהוא, בין אם הוא בתכלית מדרגה עליונה, בין אם הוא בתכלית דיוטה התחתונה, הכל כאשר לכל. מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין, כולם יכולים למצוא עצמם עם כל בחינותיהם, ותוך כל תורה ותורה של רבנו הקדוש והנורא, זכרנו לברכה. ועל כן, על ידי כל תורה ותורה יוכל כל אדם שבעולם בכל עת ובכל זמן לפרש שיחתו, יהיה איך שיהיה. וגם על פי פשוטו יכולים להבין זאת, שיכולים לפרש שיחתו על ידי כל תורה ותורה. למשל, התורה בחצוצרות וכל שופר, בסימן ה' hey, בליקוט מוהר"ן א', שמתחלת כי חייב כל אדם לומר בשבילי נברא עולם, נמצא כשהעולם נברא בשבילי צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם וכו'. וצריכים לידה אם הוא קודם גזר דין או אחר גזר דין כדי לידע איך להתפלל וכו' לעיין שם. והנה, מהתורה הזאת דיבר רבנו הקדוש זיכרונו לברכה בעצמו עם אנשים מאנשיו לעניין תפילה, שהזהיר אותם לעשות מהתורות תפילות, ולימד אותם סדר התפילה, ותפס להם לדוגמה התורה הזאת. והורה אותם בפשיטות שהתחילו להסתכל על עצמם כמה הם רחוקים מכל זה. כי כל אחד מחויב לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי, ולהתפלל על חסרון העולם, ולידע אם הוא קודם גזר דין או לאחר גזר דין. ואם כן, עתה יסתכל על עצמו כמה הוא רחוק מכל זה, והתפלל ויעתיר לשם ידברך שיזכה להגיע לכל זה. ושאלו אותו אז, כי אין זה צריך לנו עכשיו, כי אנו רחוקים עכשיו להתפלל על זה לפי מדרגתנו עכשיו. השיב להם, עלו ישמעו אוזניכם מה שפיכם מדבר בתורה הזאת, כי הלא מבואר כאן שכל אדם מחויב לומר כל העולם לא נבהל אלא בשבילי, ואם כן, החיוב מוטל על כל אחד ואחד בהכרח, ואין יכול לפטור עצמו מזה וכולי. כדברים האלה נשמע מפיו הקדוש, זיכרונו לברכה, בעצמו. והנה באמת, אם יזכנו השם מטבח לקיים דבריו כפשוטו, על פי הדרך המבורקת בפשיטות, בוודאי יוכל כל אחד ואחד לפרש שיחתו על פי דרך זה, על ידי כל תורה ותורה. כי אפילו אם יהיה הפחות שבפחותים, והקל שבקלים, ואפילו אם עבר מה שעבר, חס ושלום. אם יתעורר באמת לשוב אל השם, ויתחיל לשפוך שיחו לפני השם מטבח, יוכל לפרש על ידי זה די ככל אשר עם לבבו. כי יתחיל לומר במר נפשו, הלא בשבילי נברא העולם, כי כך הזהיר אותנו חכמינו זכרונם לברכה, שהוא חיוב על כל אדם לומר כך, שכל העולם לא נברא אלא בשבילי. וכמה וכמה אני רחוק עכשיו מזה. ואף שידמה לפי דעתו שהוא רחוק מאוד מאוד מזה בלי שיעור, עד אשר אין ראוי לו לדבר כלל מזה שבשבילו נברא העולם, לפי מדרגתו הפחותה והשפלה שיודע בנפשו. אף על פי כן, אדרבה, על ידי זה די כאילו, יוכל לשפוך שיחו ביותר, כי הלוא באמת לעמיתו, בוודאי החיוב עליו לומר כך שבשבילו נברא העולם. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, חייב כל אדם וכולי, כל אדם דייקה, יהיה מי שיהיה. רק שהוא נתרחק כל כך עד שקשה לו לדבר מזה. אם כן אפוא אדרבה, על ידי זה דייקה ישפוך ליבו כמים נוכח פני השם, כשיסתכל על עצמו כמה הוא רחוק מזה על ידי מעשיו וכולי. ודייקה על ידי זה ייכנס בדברים עד שיוכל לדבר ולפרש כל ליבו. את כל נגעי לבבו ומכאובי נפשו באותו העת, וכיוצא בזה בכל דבר ודבר מהתורה הזאת. כי אחר כך יסתכל להלן בתורה הזאת, שמבואר שם, איך לידה קודם גזר הדין, בין לאחר גזר הדין, הוא על ידי שמחה של מצווה, לעשות המצווה בשמחה גדולה מהמצווה ועצמה וכו', לעיין שם. ויתחיל להתפלל על זה, ולהסתכל על עצמו כמה הוא רחוק מזה, ויטען טענות והפצרות לפני השם נדבך, שיזכהו להגיע לזה. וכמו כן להלן יותר ויותר, שמבואר שמח איך לזכות לשמחה וכו', שהוא על ידי רעמים, על ידי שמפשיטין עקמומיות שבלב וכו', ורעמים הם התפילה בכוח וכו', ולזכות לזה צריכים לפנות המוח ממחשבות זרות, מחמץ, שלא יחמיץ את מוחו בתאוות והרהורים. ויגער במחשבות זרות, כמו שכתוב, גער חיית קנה וכו', שזה בחינת מצב וכו'. וצריך לשמור עצמו מיראות חיצוניות וכו', והעיקר לשמור עצמו מחמץ, שלא יחמיץ מחשבתו בשום מחשבה חיצונה כלל וכו'. וצריך שיהיה לו אמונת חכמים, ולהאמין שכל המחלוקת שיש בין הצדיקים השלמים הוא רק בשבילו, כדי שייקח לעצמו תוכחה ומוסר על שפגם בטיפי מוחו. שעל זה נאמר כל בעיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים, כדי שיזכה לשוב ממוות לחיים, מחמץ למצע וכו'. ועל כן אסור לו שיקשה לו שום קושייה למחלוקת שבין הצדיקים האמיתיים, רק להאמין בכולם אמונה שלמה וכו'. עיין שם כל התורה נזכר לעיל. והנה על כל הדברים האלה צריך לשפוך שיחו בתחינות ובקשות הרבה שיזכה להגיע לכל זה. כי כמה וכמה תפילות וטחינות צריך האדם להתפלל שיזכה לפנות המוח ממחשבות זרות והרהורים, ושלא יחמיץ את מוחו בתאוות ובחוכמות חיצוניות וירורים חס ושלום. כי כמעט כל אדם נלכד בזה מאוד, וצריכים לבקש הרבה מהשם ידבח להינצל מזה, ושיזכה למחשבות זקות וקדושות. וכן כמה צריכים להתפלל לזכות לתפילה בכוונה ובכוח וכו' וכי הצבע הזה וכל הדברים שנאמרים שם בתורה הזאת וכן בכל תורה ותורה. ומשכיל הדבר יוכל להבין מעצמו דברים הרבה מתוך דברים אלו וגם כי הבא להיטהר מסייעין לו מן השמיים ואם יכין ליבו יהיה השם יתברך בעזרו ויזמין וישלח לו דיבורים הרבה בפיו שיוכל לפרש כל לבבו, בכל עת, על ידי כל מאמר ומאמר. על כן, מי שרוצה לחוץ על נפשו, להסתכל על תכליתו הנצחי באמת לאמיתו, ורוצה להתקרב לשם יתברך באמת. וזה ידוע וברור, שאי אפשר להתקרב לשם יתברך, דהיינו לשבר ולבטל כל המידות רעות, ולזכות לכל המידות טובות, וללך בדרכיו יתברך. זה אי אפשר כי אם על ידי תפילה ותחנונים ושבעה וזעקה וצעקה על השם ימים ושנים הרבה. וכל הצדיקים והקשרים אמיתיים לא זכו למדרגתם כי אם על ידי זה, על ידי תפילה ותחנונים, כמבואר אצלנו כבר כמה פעמים. אבל גם זה בעצמו קשה וכבד לאדם, דהיינו להרבות בתפילה ותחנונים. כי על פי רוב אין מילה בלשונו לדבר ולפרש שיחתו. אבל על פי הדרך הנ"ל לעשות מהתורות תפילות כנ"ל, על ידי זה בקהל יוכל לפרש כל שיחתו, כל אשר עם לבבו כנזכר לעיל. אך גם על זה יש מניות וכבדות הרבה, כי לאו כל אדם בקי כל כך בדברי רבנו זכרונו לברכה, עד שיוכל לעשות מהתורות תפילות, וכיוצא בזה שאר מניות רבות. על כן, שמתי על ליבי להעתיק מהתפילות שרשמתי לעצמי, כאשר פקד עלי רבנו זיכרונו לברכה, שטוב לכתוב לעצמו התפילות כשזוכים לאיזו תפילה סדורה, כדי שיוכל לאומרה גם בפעם אחר. וכן עשיתי. אחר כך ראיתי שטוב להעתיקם בלשון כלליות באופן שיהיו שווים לכל נפש, ולמוסרם לאנשי שלומנו, לבל אמנע טוב מבעליו. כי ראיתי כי הם כלליות גדול מאוד, והם דברים הנצרכים לכל נפש, לכל אחד ואחד לפי מדרגתו, כולם צריכין להם למגדול ועד קטן. ואין שום דבר שחסר לאדם בעניין עבודת השם שלא ימצא בתפילות הללו. וכאשר העתקתי קצתם, ומסרטים לקצת אנשים, הוטוו בעיניהם מאוד מאוד, והפצירו בי להעתיק להם כולם. אם אמנם ליבי הלך אנא ואנא בזה, עם כל זה מסרתי עצמי לשם ידבח לבד, ושמחתי עליו לבד כרצונו ידבח, וכרצון רבנו זכרנו לברכה כן אעשה. והנה מעלת אלו התפילות יבין כל משכיל החפץ באמת ובתמימות, כי תפילות כאלו עדיין לא היו בעולם. והם מלאים כל טוב לבית ישראל, תפילות וטחינות ובקשות, והפצרות וריצויים ופיוסים ווידויים וטענות, ואמתלאות וצעקות ושברות וזעקות גדולות לשם ידבח. לעורר רחמיו המרובים עלינו שיקרבנו לעבודתו יתברך חיש קל מהרה. וגם כלול בהם התעוררות גדול שיומר האדם לנפשו. שיעורר את עצמו לבל יעבור עולמו בשינה חס ושלום. כי הדיבור יש לו כוח גדול לעורר את האדם. ועל כן אפילו הדברים שאדם בעצמו יודע אותם, אף על פי כן, כשיאמרם בפיו ויעורר את עצמו, על ידי זה יתחזק ויתגבר וישתוקק ביותר להתקרב לשם מטבח, עד שיזכה לתשובה שלמה באמת. ומי שיהיה רגיל בתפילות אלו באמת ותמימות, בוודאי יזכה לחיי עולם. אך טוב אשר תאחז בזה וגם מזה על תנח ידיך. דהיינו לעסוק בכל יום בהתבודדות ולפרש שיחתו לפני השם ידבח את כל אשר לבבו בלשון אשכנז, כמבואה בספריו הקדושים כמה פעמים, ולעשות בעצמו מהתורות תפילות כנזכר לעיל. כי אי אפשר לבאר בכתב כל הצטרכות האדם בפרטיות, ובפרט לפי השינויים שנעשים באדם בכל עת וזמן. וכבר הזהיר רבנו זכרונו לברכה כמה פעמים לומר תחינות ובקשות הרבה בכל יום, כל מיני תחינות הנמצאים באיזה סידור מסידורים הגדולים, או בשערי ציון ובשאר מקומות. מכל שכן וכל שכן לעסוק בספר תהילים. ומי שרוצה לקיים דבריו הקדושים ולעסוק בתפילות לזכות לחיי העולם, בוודאי יערב לנפשו מאוד מאוד אלו התפילות. כי אין שום תפילות בעולם שיוכל האדם למצוא את עצמו בהן, כמו באלו התפילות המדברים מכל המידות ומכל הדברים שבעולם. וכאשר יראה הרואה בעיניו, אשרי שיואחז בהם. והנה לא נפלאתי לחבר תפילות חדשות, כי כבר קידמוני בזה כמה וכמה גדולים וקטנים אשר חיברו ויסדו כמה תפילות, כמו בספר שערי ציון, שנמצאים כמה תפילות שחיברו האחרונים, וכן בסידורים הגדולים ובשאר ספרים, וגם בימינו נתחברו כמה וכמה תפילות חדשות. וגם יש כמה וכמה ספרים שלמים של תפילות, רק שאינם מצויים בינינו, כמובן בסוף סדר הדורות, בתוך שמות הספרים, שמביא שם ספרים הרבה של תפילות שאינם מצויים כל כך בינינו. וגם כל הפיוטים והסליחות וזמירות, רובם ככולם לא יצאו מפי הקדמונים, מנביאים ותנאים ובעלי רוח הקודש, כי אם מפי האחרונים שהיו זמן רב אחר שפסקה רוח הקודש מישראל. כמובן לכל משכיל שאין איסור לחבר תפילות משהנו במדרגת בני עלייה בעלי רוח הקודש. כמו ששאר מחברי ספרים אין חיוב שיהיו בעלי רוח הקודש, כי לא בשמיימי. אדרבה, בחיבורי תפילות אין שום אחריות ואין בו סכנה כמו בשערי ספרים שמחברים, כמו בעניין הוראת איסור והיתר ודיני ממונות, שיש בהם סכנה גדולה למחברם של ייכשל בדבר הלכה ושלום. שלא יאמר אל תמת תאור חס ושלום וכו'. וכן בספרי מפרשים ומבארים יש גם כן חשש שלא יאמר שלא כהלכה ולא יכוון הפירוש והביאור האמת. ואף על פי כן החיוב על כל בעל תורה לחבר ספרים כפי אשר תשיג ידו, כאשר האריכו בזה בכמה וכמה ספרי קודש. ואסור למנוע עצמו מחמת חשש סכנות הנזכרים לעיל, כי לא בשמיימי, ואנחנו מחויבים לעשות המוטל עלינו. לברר וללבן ההלכה כפי יכולתנו, ולהטות דעתנו ושכלנו אל נקודת האמת תמיד. והשם הטוב בעיניו יעשה, ואת כל אשר יזמין לנו השם יתברך בשכלנו, איזה חידוש וביאור אנו מחויבים לבאר על ספר ולהפיץ מעיינותינו חוצה, ולהיטיב מטובנו לאחרים, ובלי למנוע הטוב מבעליו מחמת חששות ומרש שחורות כאלו. כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, ולא ניתנה תורה למלאכי השרת. מכל שכן וכל שכן בענייני חיבורי תפילות, שהן יוצא מהם הוראה ודין ולא ביאור ופירוש, בוודאי אין למנוע מלחברם אף מי שאינו גדול במעלה. בפרט תפילות כאלו שנתייסדו על יסוד חזק וקיים, יסוד מוסד, ויש להם על מה שיסמוך ותהילה לקהל. כי כולם בנויים ומיוסדים על אדני פז, על דברי תורתו הקדושה של רבנו הגדול והקדוש והנורא, זכר צדקתו וקדושתו לברכה. אשר כל דבריו כולם נאמרו ברוח הקודש במדרגה גבוהה מאוד מאוד. ומי שיעיין בספריו הקדושים ובשיחותיו הקדושות, יבין מעט מה מאוד עמקו מחשבותיו ועד היכן דבריו מגיעים. ועל כן אין להעריך בזה כאן. על כן כל אלו תפילות אלו, ממקום קדוש התהלכו, נובעים ויוצאים ממעיין הקדוש היוצא מבית ה', המלא על כל גדותיו עצות עמוקות, נפלאות ונוראות לעבודת הבורא ידבך. מים עמוקים מצא בלב איש. הן, על כל אלה הוכרחתי למלות רצון חברי החרדים לדברי השם, המתאווים ומשתוקקים לתפילות אלו, לעתיקם ולהדפיסם, להאירם על פני תבל, לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל. ודי בהתנצלות זאת לכל חפץ באמת. והשם אלוקים אמת ייתן אמת ליעקב, ויורנו ביד ריחנו בדרך האמת תמיד, ויתה לבבנו אליו לעבדו באמת, עד יוכן בחסד כיסא דוד, וישב עליו באמת במרב ימינו אמן. והשם יתבח ישמע שבעתנו, ויאזין קולנו, ויקשיב תפילותינו, ויזכנו לעסוק בתפילות ותחנונים תמיד. הן בתפילות הכתובות וסדורות לפנינו, הן בתפילות ותחינות שהאדם צריך לדבר בעצמו מליבו בלשון אשכנז בכל יום ויום, כאשר הזהירנו רבנו זכרונו לברכה כמה פעמים, כי זה העיקר, כמבואר בספריו הקדושים כמה פעמים. עד שנזכה לשוב אליו באמת בתשובה שלמה כרצונו הטוב, עד שנזכה לעלות ולהיכלל בו יתברך באור האינסוף. לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. ובזכות זה יביא לנו את משיח צדקנו במראה בימינו. כי עיקר כלי זין של משיח הוא התפילה, כמבואר בהתורה ימור על סימן ב'. וצריכים לחזק עצמו בתפילה ותחנונים מאוד מאוד, אפילו אם יעבור עליו מה. עד ישקיף ויראה השם משמים, יחיינו מיומיים, ביום השלישי הקימנו ונחיה לפניו להתהלך לפני השם באורח חיים, אמן ואמן.